szerkesztő az a Magyar szakán és a Színház és Egyetem dramaturg szakán végzett szerkeszt kulturális hollapot uh, a Libri kiadó és a Litera közös pályázatának lett az első helyezettje. A könyvfesztivál által megrendezett első könyvesek fesztiválján idén ő képviseli Magyarországot. És ebből az is kiderül, első könyves szerző mai vendégünk itt Judit, akivel néhány évig kollégák voltunk a Magyar Rádióban, és bár most két kisgyermek köti le élete egy részét, számos irodalmi rendezvényen megszokhat, ne, ott van, része, része lett a Magyar Irodalomnak, és ahogy már megszokhatták, hozott egy eddig publikálatlan szöveget, és válogatott néhány zenét. Ugyanolyan szelídek, mint a történetei, vagy legalábbis amit mondta történeteiről, jó estét, jó hallgatást kívánok műsorunkhoz. Marton vagyok. Rendégünk a belső közlésben Hidas Judit író szerkesztő. Ez a könyv egy jó könyv, és engem mint olvasót megfogott, van érzéke hozzá. a Márton László író, Hidas Judit hotel, ha Havanna, tavaly megjelent első könyvéről. A könyv hátsó része egy hosszabb köszönetnyilvánítás, többek között Márton Lászlónak és Tóth Krisztának. Talán nem meglepő, hogy többek között nekik ö, ajánlottad a köszönetet, de hogy... Ö, arra gondoltam, hogy Tóth Krisztával sok-sok hasonló írásotok van, vagy az érzékenységetek a téma, de egy miért pont ők kellett a megerősítés, kellett az a fajta szakmai támogatás, amit többek között ők ketten képviseltek? Hát ö, ö, elsősorban Tóth Kriszta volt az, aki segített nekem ennek a könyvnek a szerkesztésében. Hát én, mind, én, én egy olyan típusú alkotó vagyok, aki szereti, hogyha más is ránéz a szövegeire, és nem, nem szoktam csak saját magamra hagyatkozni akkor, amikor befejezek egy, egy írást, és uh, amikor eljutottam egy bizonyos szintig ezekkel a novellákkal, akkor úgy éreztem, hogy szükségem lenne egy olyan emberre, aki egy kicsit megfogja a kezemet, és ránéz kívülről ezekre a az írásokra, és én akkor olvastam Tóth Krisztának a novellás köteteit, és borzasztóan megtetszettek, és úgy éreztem, hogy nagyon közel állnak hozzám. Tehát ez ilyen utólagos, közös, nem tudom én, ízlésvilág talán, vagy nem tudom, hogy mi lehet az, ami, mert hogy ezt már mások is felvetették, hogy... Meg talán a Pixel című regénye is sok tekintetben hasonló. Hát... Nem is tudom, mert azért ott, ott egy sokkal mozaik szerkesztésű novellákról van szó, de, de igen, már ez is azt hiszem, hogy felmerül, de szóval mindegy, a lényeg az, hogy, hogy nekem nagyon tetszettek az novellái, és, és akkor úgy kerestem őt meg. Régről felületesen ismertük egymást, és hát nagyon örültem neki, hogy elvállalta azt a mentori, szerepet, tehát átmentünk majdnem az összes íráson, és akkor utána én még dolgoztam a novellákon körülbelül egy olyan fél évet, amikor már önállóan csiszolgattam, és akkor abban az időszakban megmutattam még többek között Márton Lászlónak is, és akkor ő úgy, úgy ismertem maga az írásokat, hogy egyszer elolvasta őket, és akkor elmondta véleményét róluk, és sok, tehát még jó, jó irányokat adotta, amikben még egy kicsit változtattam is, ottam ott a, a novellákon. Szóval én ezt egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy ez nekem nagyon, nagyon fontos az, hogy hogy, hogy tényleg mások is rálássanak, és nem feltétlenül csak szakmabeliek. Tehát például az anyukám is nagyon jó. Az mindig egy nagyon fontos. Visszajelzést tud lenni, igen. igen, Tehát, hogy legyenek olyanok is, akik nem szakmai szemmel nézik, és adok a véleményükre, az is fontos. Az az alcím, a könyvednek, hogy 16 szelít történet, de itt a szelít az talán számomra hétköznapi hétköznapit jelölte, de kérdezem is, hogy mit jelöl itt a szeléd, hiszen nem szelédek ezek a történetek, sőt, nagyon-nagyon húsba vágó történetekről írsz és beszélsz. Hát ez egy ilyen kis ironikus ellenpont akart lenni, tehát én nem a hétköznapiságot akartam ezzel helyettesíteni, inkább Inkább pont ezt a durvaságot, ami sokszor előkerül a, a novellákban, valahogy azt akartam egy kicsit így ellensúlyozni, ugyanúgy, ahogy a boritón is játszottunk ezzel, hogy van egy rózsaszín betű típus, és akkor mellette meg egy fejetlen baba, tehát hogy ezek a, az ilyen éles ellentétek, ezek úgy éreztem, hogy, hogy úgy sajátja ennek a könyvnek magukban a történetekben is, és akkor valahogy így jött ez az alcím, hogy akkor ellen, tehát hogy valahogy egy ilyen ironikus ellenpontja legyen ennek a, ez a szelítség. Nem is a történetek, a kemények, a durvák, a húsba vágóak, sokkal inkább azok a figurák, mm -hmm. akik ezekből a történetekből fölselnek, hiszen ez bármelyikünk története lehetne, vagy van? Ö, hát ö, igen, igazából engem ezek a karakterek, tehát én a karaktereken keresztül próbálom így elmondani azt, amit, ami úgy érdekel, a vagy nem tudom, tehát hogy, hogy egy probléma foglalkoztat, vagy megragad egy egy egy ilyen történet, foszlány egy valódi helyzetből, és akkor utána azt azt itt tovább bonyolítom, de de hát a... Hát nem tudom, hogy ezt realizmusnak lehet -e nevezni, mert azért nem teljesen, de, de szóval szeretek ezekhez a hétköznapi saját életünk problémáihoz közelálló helyzetekhez hozzányúlni. Az, Amennyire... hogy te dramatúrszakot ja. végeztél, ez valamennyire ezzel a filmes dramaturgi fejetel az írásokat, és tehát, hogy van egy picike kis szín, amit aztán így bontasz tovább, vagy bonyolítasz, vagy szövöd? Hát ez nagyon érdekes, mert igazából az, hogy én dramaturg szakra jártam, az inkább egy következmény volt, nem egy előzmény, tehát nekem ez az írás az egy régi vágy volt, csak valahogy úgy éreztem, hogy ez biztos való, tanulni kell, és én azért mentem dramaturg szakra, és azért a, a drámaírás az, az, az nagyon más, mint a prózaírás. Tehát az Számomra az egy sokkal nehezebb műfaj, és tehát olyan szempontból talán szerepet játszik a, ez a fajta dramaturgi gondolkodás, hogy, hogy, hogy ezek a, a karakterek, meg a, egyáltalán az, hogy, hogy személyekről van szó, és meg, megpróbálnia ezeknek a figuráknak a bőrébe belebújni, és belülről megmutatni a szenvedéséket, a fájdalmaikat, ez, ennek lehet, hogy van köze ehhez a színházi gondolkodáshoz, de igazából ez egy, ez egy ösztön, tehát igazából ez, ez mindig is ez érdekelt engem azelőtt is, hogy jártam volna a színművészetire. Egy kis zenével most megszakítjuk a beszélgetést, és a zene után hamarosan visszatérünk. the crazy thing yeah on lonely occasions a simple conversation with well, a new man now and the game makes a touchy situation just a victory! és akkor mi itt folytatjuk a beszélgetést Idas Az A amit hallottak, a Janice joplin a Woman Left Lonely volt, és majd mindjárt visszatérünk a zenéhez, hogy miért pont őt választottad. A Libri Novella pályázata nézt, ki van itt, a csirkecémű írásoddal nyerted el az első helyezettet. ez szintén a közelmúltban volt, és azt mondtad itt, miközben a zenét hallgattuk, hogy egy pici vakvágány volt a dramaturgia, mindig írni akartál, vagy szerettél volna, de közül, mintha most jegecesedett volna ki, vagy most sűrűsödött az, hogy az írásaid elkezdtek megjelenni talán az elmúlt három-négy év. de egyszer csak most kirobbant az egész, megvoltak az írások, de nem nagyon mutogattad, nem publikáltad, vagy nehéz mostanában publikálni. Hát például ez a, a Libri pályázaton novella, ez egy régi novella. Ez megjelent az ésben, de nagyon, nem is emlékszem, hogy hányban. Tehát volt egy, egy időszak 2000, mennyi van most? Hát mindegy jó pár évvel ezelőtt volt egy időszak, amikor már írtam novellákat, és aztán valóban abba hagytam egy 5-6 évre. És hát igen, most végül is ez így ki, kitört, vagy nem is tudom, tehát megszülettek a gyerekeim, és akkor utána úgy éreztem, hogy, hogy ezt nekem folytatnom kell, hogy nekem mindig ez, ez volt az, amit, amit szerettem volna csinálni és most már ezt el is kéne akkor kezdeni tényleg csinálni, tehát nem arról van szó, hogy nehéz publikálni, persze az elején. De megvan az a bátorság, hogy akkor fogom az írásomat, besétálok az éj és azt mondom, hogy hoztam. Hát az, az igazság, most már nem kell besétálni, hanem mindenhova e-mailen kell küldeni, Jó, nagyon... De persze, hát ezt mindenki így csinálja. Tehát Kell egyfajta kitartás az elején ahhoz, hogy az ember kivárja azt az időszakot, amikor még nem ismerik, és nem válaszolnak az e-mailekre, meg többször rájuk kell írni, minden, ki a, minden folyóiratnál így van ez, de, de hogy igazából ez nem arról szól, tehát sok lehetőség van. Én szerintem ez mindig magán az emberem múlik, hogy mikor érzi azt a pontot, hogy na, most már innen ki kell lőni, és menni kell, és csinálni kell, és, és akkor ez működik. Én azt látom. A Joplin szám kapcsán, meg arra gondoltam, hogy akár átveszetés is lehet abba, hogy az irodalom a női irodalom, ahogy ő egy ilyen nagyon szimbolikus női figurája, női időja volt a 60-as, 70-es évek zenei világának, és mintha megsörűsödtek volna azok a kortárszövegek, amelyek avval a témával foglalkoznak, hogy a nő a saját női létem, és az éjszakai állatkert, ami egy antológia volt a női szexualitásról, és neked is volt benne két uh -huh. írásod, amelyek különben ebben a uh -huh. könyben is szerepelnek. Itt 33 író, az írónő kifejezést nem szeretem, de hogy írónő vallott a nagyon érzékenyen a nősségéről, a szexualitásáról, a nőket érintő problémáról. Tehát, hogy tényleg most egyszer csak megsűrűsödtek, gender női téma, női érzékenység több lett, a kortársban az az író, aki ki tud lépni, vagy hogy mi történt, hogy ez olyan nagyon látványos lett? Hát az, hogy forgált volt egy ilyen nagyszerű kezdeményezésük, ez nekik köszönhető a szerkesztőknek, de egyébként hát én azt gondolom, hogy egy individualista világban élünk, a nők ugyanúgy törekednek az önmegvalósításra, mint ahogy a férfiak, tehát ez egy ebből evidensen következik az, hogy, hogy egyre több nő jelenik meg a minden területén a, a munkaerőpiacnak, és az írás is, vagy a művészet is végül is egyfajta munkának számít. Tehát ez, ez, ez szerintem ebből fakad. De egyébként, tehát ez a női téma, én úgy gondolom, hogy nem, nem lehet igazából külön választani. Tehát az, hogy vannak nő, nőnemű írók, ez, egy, ez ebből a társadalmi helyzetből fakad, hogy tényleg emancipáció van, és a nők ugyanúgy munkába állnak, de egyébként meg egy pályán focizunk a, a fiúkkal, tehát és nem, nem is kell szerintem ezt abszolút külön választani. E, ugyanúgy szerintem büszkék lehetnek a nők arra, rengeteg irodalmi díjat kapnak, nagyon gyönyörű teljesítményeik vannak, tehát nem, és, és az viszont a másik pedig az, hogy női téma, Hát én úgy, úgy látom, hogy az, az alapvetően az, hogy kinek milyen a neme, az meghatároz azt, hogy hogyan közelít a világhoz. Tehát nyilvánvalóan nők azok inkább női szereplőkön keresztül, vagy őket középpontba állítva beszélnek a, azokról a problémákról, amikről mások meg más, máshonnan. De hát fantasztikus női szereplői vannak, női karakterei vannak a világirodalomnak, akiket férfiak alkottak, tehát ez, ez szerintem nem attól függ, hogy nők vagy férfiak írják el az irodalmat. Jó, azért a zene után pelenka és irodalomról is fogunk beszélgetni. A első könyves szerzőnek a Hotel Havana című tavaly megjelent könyvében 16 történet található. Már ez a Hotel Havana is egy ellentét, mert hogy nekem azért a havannáról, valahogy a lakó lakótelep jut eszembe, szembe eszembe a hotelnek a szépségével. Nagyon sok helyen azt olvastam kritikákban, elemzésekben a könyvedről, hogy a középosztályt szeretnéd megmutatni, és meg éreztem, hogy nem biztos, hogy középosztály, hanem hogyha sokkal inkább karaktereket, figurákat, érzelmeket, de nem tudom, hogy benned volt -e megmutatni egy városnak a társadalmi szövetét, egy bizonyos réteget, vagy hogy... Hát amikor egyetemista voltam, akkor... Engem azért úgy eléggé motivált az, hogy vagy, vagy nagyon volt egy ilyen hiányérzetem, hogy miért nem látjuk ezeket a szereplőket a, az irodalomban, akik, akik a rendszerváltás után megjelentek Magyarországon. Tehát mindenképpen érdekelt az, hogy az újonnan kialakuló középosztály hogyan él, de valahogy ez nem egy ilyen szociológiai terepmunkaként érdekelt, hanem inkább én is ezeknek az embereknek a hétköznapjait élem. Tehát igazából sok olyan történet, vagy történetfoszlány szűrődik be ezekbe a novellákba, amik amiket nyilván tapasztalatból, meg saját emlékekből, tehát nem az én saját személyes élményeim, de hogy minden esetre, amiket hallok az én saját környezetemből, és ez főként középosztálybeli történetek, de, de nem ez volt a, az írásoknak a középpontjában, hanem hanem inkább ezeknek a valami furcsa, ilyen illúziókkal terhelt, szenvedésekkel teli figuráknak a megmutatása, akik nagyon sok esetben olyan dolgokra vágynak, amiket képtelenek elérni, és, és azért képtelenek, és igazából önmagukat akadályozzák meg abban, hogy elérjék a vágyaikat, vagy nem tudnak egymással kommunikálni, és emiatt rengeteg inkább tragikus helyzet, mint komikus, de azért néha vannak komikus helyzetek és amit előfordul. Ironikusnak mondanám, uh -huh. tehát egy nagyon keserű, nagyon irónikus kapcsolatokról, kapcsolattalanságokról, hogyha létezik ez a fogalom magányokról, lecsúszásokról, nagyon-nagyon kemény történetek. Honnan ez a keménység, miközben te nem nagyon tapasztaltad meg ezt a fajta létet? Hát miért gondolod, hogy nem tapasztaltam meg? Tehát én nem, én azért azt én ezt látom a környezetemben, azért én, engem is értek azért elég kemény tapasztalatok az, a saját életemben. Hát de nem, nem egy az egybe a saját történeteimet írom meg, de nyilván azért az, hogy mi zajlik ma egy családom belül, Azért azt gondolom, hogy az a szép felszín alatt azért elég durva egymással való bánás megy általában a Nevezük úgy, hogy a középosztálybeli családokban, nem gondolom, hogy mondjuk más társadalmi rétegekben nem, de engem ez érdekel, Tehát hogy hogyan bánunk egymással a magánéletünkben a, az emberi kapcsolatainkat, hogyan bonyolítjuk, és szerintem abban van egy nagy mértékű durvaság. Tehát ez a mi fortyog a mélyén? Igen. mi közben a felszín? Hát igen, miközben valakivel találkozol, és akkor ugye nem gondolod róla, és akkor közben pedig ami otthon zajlik a színfalak mögött azért az teljesen más és akkor közben szerkesztesz egy honlapot is a Bálint amely szintén sok-sok érzékenységet hoz be, hiszen, és kérdezem, hogy maga a zsidóság ami mennyire jelenik meg a tehát, hogy mennyire fontos az neked, a nagyon izgalmas, amit írtál a beköszöntőjében ennek a honlapnak, ami az a honlapnak... Kibic, kibicnek hívják a honlapot. Hát igazából a, az írói munkámhoz semmi köze nincsen a, ennek a fajta identitásomnak, hogy úgy mondjam, tehát a, ez nem jelenik meg egyáltalán a a novellákban. Ez egy ettől függetlenül létező, tehát vannak olyan alkotók, akiknek ez fontosan és beleszűrődik bele a, a művészetükbe. Én, én most úgy érzem, hogy ez nekem nem lesz így fontos, hogy, hogy én ezt valaha problé vagy problémák szintjén megjelenítsem, az írásokban, de lehet, hogy igen, tehát ezt most nem tudom, de az biztos, hogy ebben a, ebben a kötetben ez nem szerepel tematikaként. Hát egyébként pedig ezzel a holnappal az volt, illetve az a célunk, hogy egy kicsit a pozitív oldalát megmutassuk a zsidóságnak, tehát hogy ne, ne csak a holokauszt és tematikája köré szervezzük a, a zsidó identitást, hanem hanem mindenféle más dolgot egy kicsit közelebb hozzunk azokhoz a maguk a zsidónak való, de igazából a vallásukat nem gyakorló emberekhez, akik, akik azért úgy nyitottak lennének, de úgy nem, nem nagyon találják azt, hogy hol tudnak kapcsolódni a saját identitásukhoz azon túl, hogy. hogy félnek attól, hogy van-e antiszemitizmus, vagy nincs -e antiszemitizmus. Én úgy látom egyébként, hogy a mi generációnkat egyébként is jellemzi az, hogy ezt egy kicsit már úgy, úgy soknak érzi, hogy mindig erről van szó, és hogy, hogy ez nem elégséges ahhoz, hogy hogy ez meghatároz meghatározza, tehát a félelem nem határozhatja meg valakinek a, a, a, az identitását, az csak egy negatív identitás. A hát, mert generációtok volt talán az, amely nagyon nyitott volt, vagy nagyon természetesnek vette, vagy egy kapocs lett a szülők és a mondjuk a zsidóság között? Hát, én is jártam egy ideig ilyen iskolába, nem mondom, hogy úgy, úgy különösebben mély nyomokat hagyott azért úgy az életembe, tehát nem tartom a vallást, és semmilyen ilyen, ilyen zsidó szokást nem tartom, nem tartok, de Hát nyilván van egyfajta kötődés, és akkor ezt próbálja szerintem mindenki magának meghatározni, hogy mi is ez a kötődés tulajdonképpen. Ez egy kulturális kötődés, vagy most olvastam például egy olyan, olyan meghatározást, hogy amit ráadásul Izraelben találtak ki, hogy mindenki zsidó, aki annak vallja magát, és örüljünk ennek. Tehát, hogy nem vagyunk olyan nagyon sokan, hogy ezen többet kelljen lamentálni, tehát ez is egy megközelítés. És hát végül is mondom, a honlapnak az a célja, hogy, hogy, hogy a sokszínűséget megmutassa, milyen kulturális programok vannak, hogy hogy le lehet egy kicsit így a mai élethez közel hozni akár a kóserságot, hogy ez nem is egy ilyen nagyon életidegen dolog, mint amit ezt sokan gondolják, és, és abban, abban bízunk, hogy ez a kötődéseket egy kicsit elmélyíti. És akkor visszatéritelek a saját szövegeidhez, mert ahogy ígértem, hoztál egy olyan írást, ami még nem jelent meg, és akkor meg is kérdnek, hogy olvast fel. Ezek részletek lesznek a Turista Afrikában című novellából. Adok a gyereknek banánt, biztos nem eszik ki egy gyakran, gondolom, talán ma még nem is reggelizett. Nem kell neki könyörögni, rögtön nyúl érte pillanatok alatt befalja, mint a koldus, aki magába töm mindent, még akkor is, ha nem éhes, hogy biztosan az övé legyen. Vagy mint a gyerekeim, mint minden gyerek, de nekem először mégis a koldus jut az eszembe. Hazaérünk. A kisfiút beviszem a házba. A fiam boldog, majdnem egyidősek, együtt beregnek egész délelőtt, autókat, motorokat tologatnak, repülőket reptetnek. Közben az apja dolgozik. Kerti munkára jött, itt a tavasz, nagy a kert, 5000 négyzetméter, már-már már egy kis földbirtok. Lehet ásni, földet talicskázni, bokrokat nyírni, ültetni, kerti butot festeni. mindig van valami. A férjem szerint Józsi csak az ásásra jó és a földhordásra. Tavaly előtt még nagyobb munkákat is rábízott, például vakondhálót kellett letennie. Az egész kertben felszedte a gyepet tíz centi földréteggel, aztán a bokrok helyét kivágva lerakta a műanyag védőrácsot kisebb darabokból összeállítva. A vakond mindenhol fel tud jönni, legutoljára a vízaknában ásott magának lyukat. A férjem évek óta harcol vele. Józsi úgy, ahogy elhelyezte a hálót, azt gondolta, nem veszi észre senki, hanem illesztőzte mindenhol rendesen, ráholta a földet és a gyepet. Ugyan ki tudja ezt ellenőrizni. Arra nem számított, hogy maga vakont fogja elárulni. Néhány hét múlva újra megjelentek a buckák a kertben. Kezdhette előről, hetekig dolgozhatott ingyen. Persze sokszor nem jött, hiába ígérte, de mivel más dolga nem volt, nagy nehezen megcsinálta. Munkája pedig nem szokott lenni. Miért is lenne? Az utcánkban lakók még kérdezgették az elején, ki dolgozik nálunk, nekik is kellene segítség a kertben, de amikor kiderült, hogy cigány, csak legyintettek. Az egyik szomszéd Kerekperec meg is mondta, olyan hozzánk a lábát nem teszi be, ebben a témában nem kell szégyelősnek lenni, hiába próbáltuk meggyőzni, hogy ez nem olyan, nem lop, csak egy kicsit a körmére kell nézni. Józsi most a mi kertünkben dolgozik, fát hord, ás, talicskázza a földet, erre jó, ezt tudja csinálni, és a főnök itt mégiscsak férfi. Vele van a kisfiú is, ami ott a megszületett hordja magával mindenhova. Első gyerek többet nem is szeretnének, ez is alig akart összejönni, nyolc évig próbálkoztak. Az anya intézetben nőtt fel, Józsi mindig büszkén mondogatja, ő volt az egyetlen szűzlána az egész gyerekvárosban. Most takarítónő az egyik osamban, könnyebben kap munkát, mégiscsak magyar. A kisfiú teljes kávészínű, zöld a szemeszők és a haja, bölcsödébe nem veszik fel, nincs férőhely, mondják nekik. Talán most tavasszal dűnyögi az apja. Addig is viszi magával a kisfiút mindenhová, hiába van szombat, ma is épp dolgozik az anyja. Józsi csak így tud eljönni hozzánk, én meg elvállaltam egyszer, kivételesen, mert azért mégse szeretnék hosszú távon egy ilyen babysittere lenni. A kisfiú egyébként egész jól feltalálja magát, állapítom meg egy idő múlva. Nem sok vizet zavart, talán érzi, talán megszokta, hogyha rossz, kihajítják azonnal. Úgy mozog a lakásban, mintha mindig is itt élt volna. Nem sír, nem keresi az apját, a játékautók teljesen elbűvölik. Brum brum. ennyit tud csak mondani, és azt, hogy apa. Egész délelőtt beregnek a másik kettővel, matatnak a gyerekszobában, legalább addig is nyugton van az enyémektől. Gyorsan előkészítem az ebédet, aztán indulunk a hegyre kirándulni. Felérünk a hegytetőre. Mindenki liheg, van, aki elterül a földön, annyira elfáradt a gyors menettől. A kisfiú nem ül le, nem tudja mi az pihenni, csak akkor szusszan egyet, amikor rosszul emeli a lábát és a fűben elbotlik. Ilyenkor fekszik ott egy kicsit, rákcsája a virágokat, kapargatja a földet, de aztán fentről megragadja egy kéz, tap, talpra állítja, és ő újra megy, csak megy előre. A kéz az enyém, én állítom fel, a végén még felfázik. Én kiabálok utána, ha rossz irányba indul, én hozom vissza, amikor egy szikla tetejére fel akar mászni. A többi szülő addig inkább figyel a gyerekeimre. Ezt az egyet nekem hagyják. Oljam meg én. Elindulunk haza. Meredek kavicsos út vezet a hegyről lefelé. Minden anya fogja a saját kölykét, könnyű itt a mélybe gurulni. Az enyémeket átadom a férjemnek, én meg elkapom a kisfiút. Először nem akarja, hogy segítsek neki, de szorosan tartom, ne fickándoztek is vakarcs, mondom neki. Ahogy ereszkedünk le a hegyoldalon, egyre csak elkezd, egyszer csak elkezd ugrálni, sikongatni, kacarászni. Nem értem, miért jó a csúszós kavicson egyensúlyozni, de ő legszívesebben levetné magát a mélybe, alig tudom követni, rángat lefelé, mint egy kutya, ami szagot kapott. Ekkor jövök rá, hogy nem csak sírni, de, de nevetni se hallotta egész nap. Áj, állj, állj, lassabban le fogsz gurulni, mondom neki, de ő gurgulázó nevetéssel száguld lefelé. Megelőzzük az egyik nőt, aki a gyerekével milliméterenként lépeget előre, a kisfiú örmét látva cinkos hangon szól utánunk. Az a legviccesebb, hogy tutira nem esne baj, ha elengednéd a kezét, mondja. Ezt most hogy érted, kérdezek vissza, de ő nem válaszol, én meg inkább elhazudom a célzás jelentését. Igen, az én fiam is ilyen mondom, neki ki gondolná, hogy két évesen már három lépcsőfogot le tud ugrani, és talpra érkezik. A nő hallgat. Lehet, hogy ő is ezt akarta mondani, ügyes gyerekez, talán tényleg el kéne engedni a kezét. El is ereztem, és a kisfiú végre megindulhat kedves szerint a lejtőn lefelé. Az örömtől sikongatva kapkodja a lábát, csak úgy porzik a föld alatta, de nekem hirtelen beugrik a kép, ahogy elboklik, elbotlik és gurulni kezd, ahogy a szájából és a fejéből ömlik a vér. Vajon mit szólna az apja? Vajon merne el valamit szólni, vagy csak elintézni annyival, hogy az élethez hozzá kell edződni? Elkapom a kezét. Jobb a békesség. In on Sunday, no on avenue light is pale and thin like you no sound down in this part of town except for the blue Az előbb elhangzott részletek egy romai cigány kisfiúról szóltak, és nagyon érdekes, hogy találtam egy ö, videó, nem is tudom, hogy az üzenet volt -e, vagy egy történet, vagy milyen aprópóból született, de előítéletekről szól, és abban arról beszéltél, hogy a szomszédotokba, de majd ezt meséldel költözött egy cigány család, és hogy milyen előítéletek éltek benned, és aztán mennyire elszígyelted magad, hogy Mennyire vannak itt az előítéletek, és ebből a szövegből is az derül ki, hogy mennyi, de mennyi előítélettel vagyunk körülvéve, és hogy mennyire kell az érzékenység ezekhez a témákhoz? Hát, na hát például számomra a cigánság helyzet az egy sokkal égetőbb probléma, mint a zsidóság helyzete, csak hogy így visszakapcsoljak az előző témakörhöz is. Tehát... Hát mivel nem élünk együtt, tehát gyakorlatilag nem érintkezünk romákkal, ezért óhatatlanul van bennünk előítélet, tehát még a legliberálisabb, legnyitottabb emberben is vannak előítéletek, és abban a, az volt egy ilyen nyitottak vagyunk sorozat, amiben többek között az Alfordi Robert is coming outolt. Ő is csinált egy ilyen részt, amiben beszélt. Tehát ott erről beszéltem igazából, hogy a, a kíváncsiság az mennyire fontos ahhoz, hogy az ember az előítéleteit egy kicsit meg tudja mozgatni, vagy le tudja vetközni, tehát nem létezik olyan ember, akinek nincsenek előítéletei. Tehát az, az nagyon fontos egyébként a mindennapokban, hiszen az ismeretlen helyzeteket azon keresztül tudjuk valahogy kezelni, hogy van valami előzetes feltevésünk róla. De hát kell egy fajta reflexió, hogy közben mindig feltegyük magunknak azt a kérdést, hogy hogy ezt most vajon tényleg jól ítélem -e, meg jól látom-e, vagy pedig csak egy prekoncepcióval közelítek, és nem hagyom, hogy az a konkrét helyzet hasson rám. És hát ehhez kell szerintem egyfajta kíváncsiság, nyitottság az életben, és... Hát meg szerintem kell egyfajta bátorság, amikor az ember valószínűleg magának bevallja azt, hogy előítéletes, de amikor ezt így coming autója, olja te mondtad, hogy még a legliberálisabban is van. Ahhoz Igen. kellett bátorság, hogy te ezt megfogalmazd abban a három percben? Mm, hát nem tudom, én ilyen szempontból, én naív vagyok, tehát hogyha, hogyha föltesznek nekem egy kérdést, akkor igyekszem a legjobb tudásom szerint válaszolni, aztán lehet, hogy ez néha bátorság is, de, de én ezt éreztem igazán őszintének, vagy igazán igaznak, és azért gondoltam azt, hogy erről fogok beszélni ugyanúgy, ahogy hát ebben a novellában is igazából ez egy, ez egy fontos téma, hogy, hogy igen, szeretnénk jó indulatúak lenni, meg próbálunk nyitottak lenni, és, és tényleg alapvetően van egy jó szándék, de, de mégis ott bujkál az ördög az emberben, és ezt nem lehet levetközni, és egyébként szerintem a levetkőzéséhez pontosan az segít hozzá, hogyha ezt az ember tudas, tudatosítja magában. Ezeket a történeteket, ezek az érzékenységek indították el? Tehát mondjuk a történeteidnek a alapmagja, amit aztán tovább bontasz, az egy-egy ilyen érzékeny, kinagyított pillanat? Hát ezt egyenként kéne megnézni, most ezt nem vagyok benne biztos, Erre hogy mindegyiket, időnk, de hogy 16, igen, világos. De hogy... Tehát, hogy, hogy az biztos, hogy, hogy ennél például, igen, tehát, hogy, hogy az, em, a, az szerintem... Fontos része az alkotásnak, hogy az ember nagyon szigorúan vizsgálja magát folyamatosan, és nézi azt, hogy, hogy ő hogyan reagál a világra, és aztán ezt valamilyen szinten beépíti az írásaiba. Ez egy nagyon érdekes, vagy nagyon érdekesnek igérkező beszélgetés, ahol meghívtak téged, és meghívtak Kötter Tamást, a Rablóhalak című nováles kötete kapcsán. A címe majd ennek a beszélgetésnek a mindent ide, de azonnal, vagy kívül a és hogy arról fog beszélgetni, legalábbis a beharangozás alapján, hogy a magyar közép és felső osztály, hogy milyen az a mai magyar fiatalság, ami éli azokat a sztorikat, amiket ti megírtok, a Tamással. Igen, uh, hát én úgy éreztem, hogy pont amiről egy kicsit beszéltünk, hogy a középosztály hogyan jön be a képbe, tehát lehet, hogy én nem teljesen egy ilyen szociológiai látleletet adok erről a rétegről, de, de mivel ö, ö, én mégiscsak érdekel ennek a, ennek a társ tehát úgy érzem, hogy, hogy, hogy olyan, olyan dolgokról szeretnék beszélni, ami azokat az embereket is foglalkoztatja, akik körülöttem vannak, és, és szeretném, hogyha őket mozgatnak meg a történetek, és, és ez alapvetően mégiscsak a középosztály, de ezzel nem akarok senkit csak kirekeszteni. Ezért úgy éreztem, hogy van egyfajta közösség a, a Göter Tamásnak a könyvével, holott ő azért is szigorúan a Jupikról ír, de és akkor ennek kapcsán gondoltuk azt, hogy, hogy ez esetleg egy érdekes beszélgetés lehet, hogy ki hogyan látja például azt, hogy hogyan lehet ábrázolni a középosztályt. És lesz egy másik beszélgetés is, ahol Turi Témával és Szabó a Juliannával fogtok a már említett pelenka és irodalom kapcsán beszélgetni, anyasságról, irodalomról, művekről, de hogy például neked fontos -e, hogy találkozzál akár így, akár szinten, a kortársakkal, hogy lást hogy mi történik az irodalomban, ki mit csinál, hogy vannak -e ilyen körök? Hát nekem nagyon fontos, én még így keresőben vagyok, hogy megtaláljam igazából azokat az alkotókat, akikkel úgy igazán megértem magam, de ez egy nagyon fontos része szerintem a... a az alkotásnak, hogy legyen, legyen néhány, nem kell sok, de legyen egy pár olyan ember, akivel az ember megérti egymást, és úgy eszmét tud cserélni. Vannak valamennyire irodalmi körök, én egy kicsit még kívülálló vagyok, de azért egyre több embert ismerek meg úgy, ahogy én is egyre többet publikálok, meg többet járok ilyen irodalmi rendezvényekre, úgyhogy... Mert hogy kiesett ez a néhány év, amit mondasz, vagy... Hát igen, meg az, hogy egyáltalán az ember, amikor elkezd tényleg komolyan íróként gondolni magára, és akkor elkezd... Az mit jelent, hogy komolyan hát kell hogy, íróként gondolni Hát magára? ez egy jó kérdés, nem tudom, mennyi időnk van még erre, de amikor úgy az ember igazán felvállalja azt, hogy igen, én, én, én írónak tartom magam, azért addig el kell jutni. Ez van, akinek pillanatok alatt megy, én, én nem tartozom ezek közé, de, de minden esetre az, az úgy hozta magával azt, hogy igen, az én legalábbis keresem azt a, azt a közeget, akikkel úgy lehet azért hasonló érdeklődésekről beszélgetni. És aztán az utolsó zenénk előtt még néhány mondatban vagy nagyon egyhívású zenéket hoztál, a nagyon érzékeny, a nagyon lírai, de ugyanakkor a korosztályot talán egy picit távolabb álló zenéket, hogy a választásodról, hogy miért pont ezeket. Hát én szerettem ezeket az ilyen dallamos rock, kicsit, vagy nem romantikus, is tudom, romantikusabb, és jó igenos. Igen. Tehát még a. Az ilyen rokkosabb dolgokból is ezt szeretem inkább. Úgyhogy igen, ez nem tudom, hogy az írásaimhoz mennyire mennyire rezonál, de, de az, hogy az érzelmeknek és a kapcsolatoknak a megmutatása az úgy fontos nekem. Lehet, hogy ez a fajta ízlésvilág, ez visszajön talán. A, ez az érzelmesség visszajön ezekben a zenékben is. Ö, akkor. Ez még a U2 Windows in the Skies című zené, amivel majd el fogunk búcsúzni, de előtte el szeretnék búcsúzni. Először is Hidas Judit aki a mai adásnak a vendége volt. Jövő héten a Gáli Józsefről készült adásunkat ismételjük meg. Két hét múlva pedig Vári György várja önöket, Vörös István költővel. Angmester, hangmester, Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották, és akkor jöjjön a zene. Shackles are undone The bullets quit the gun The heat that's in the sun Will keep us when there's none The rule has been disproved The stone it has been moved The grave is now accrued All debts are removed